Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin. Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tebi ahum bi ihsanin ila yomiddin. Allahune madhruar e falendrojmë për të gjithat të mira që në ika dhenë dhe e lusim Allahune madhruar që në bënë garabtë të ti falendruas. Shikua e së të në ruar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë të takohemi të edhe sonte në takimin tonë të radhës në emisionin e një or tashmë për të gjithë juve çka thot feja. Në misione par, të parë pas muajit Ramazan respektivisht në emisione e kaluar kemi trajtuar një temë që kishte të bënte me një bring në kuptimin pozitiv, me një angazhim që duhet të mirët me të çdo besimtar dhe besimtare pas muajit Ramazan. Kemi përmendur do të thot se si vazhdo një besimtar rukëtimin e ti drejtë Allahu të mënuar pas muajt Ramazan, si e zbërthanin praktikish këtë të parët tanë, dhe kemi thënë se zbatimi e silë ndikimin e duhur, si kur që e kemi përmendur edhe shumëherë, se gjithë do obligim që Allahu Gjallahu Ala në kanë garkuar me te dhe e kemi për detyr të kryejmë, nuk është qëllim në vete por aj në shpije diri të disa objektive të sëktuara të cilat sënohen të realizohen për mes këtyre obligimeve. Andaj namaz në largon nga punt e ndyta dhe punt e liga, a njërimina bën të devas shumë, zekatën a bën solidar dhe të dhimshëm dhe të tjerve, e kështu në radhë prej adhurimeve të tjera të shumëta. Andaj zbatime është kryrja e dhe tjeres dhe obligimit. Ndikime është përmjësimi i gjendjes tonë për mes adhurimeve dhe kombinimi zbatimit dhe ndikimit garanton pasaj pranimin e adhurimin nga ana e Allah të madhruar. Sonte nuk do të flasë për në një tem të caktuar, po e legështu një zbarastir mes temeve që kanë të bëjnë me Ramazanin, dhe me tema që do t'i trajtojmë inshalla me lene allatë madnuar në takimet e ardhshme. Sikur që po e vreni shikua në ruar, ne që nga filimi i emisionit e kemi shfaqër numër e telefonit, që i bje se me lene allatë madnuar dhe të hapim lidhjen e inkuadrimit të juaj që nga filimi i emisionit. Dhe sa më bëjnë me dijen nga regjia, kemi një telefonat të cilë e inkuadrujmë me një herë, Ur në? Selam ahe. Aleikum, selam, vërtullam. Po, dhe shëtë në bërë një qytje për punën në mëvanë në gjinazja kër vjenë të gjeminja, din. Po? Nësë në vukon përshamë, përshamë po në në nazi, po, ka qërë u Ramazana, po, ukon një rëndëm. A, është gjina përshamë në nazi në gjinazja, se komitë disa të fënjë e shqyqet kota. Po? Po? Po, inshallah, do t'japin për i gjithë, vëllam të ashtë, inshallah, me lejnë, allatë, mërnuar. Salam alej. Alikum, salam, salam. Uh, nuk është hera e parë, shikojnë në ruar, që ne flasim për lëndësin e namazit. Aj që e lëndë namazin. Kemi full shumë se sa është kjo vej për e shëmtuarë kemë sharuar për argumenteve, shthillimeve të ndrushme të larmishme se me të vërtetë praktisja e namazit koncentruat një nga mëkatet më të mëdha që ka mundsi njeriu të bëjë nd raport me Zotin e tij. Prandaj Duhë qdo kosh prej atëry që nuk e falë namazin, të kujdesen dhe të pendohen sa so ma shpejt dhe të filloj me falë namazit. Por në qovë se njëri ju s'ka qeni kujdeshme, nuk e ka muhuar e namazin, a e ka pranuar se e ka obligim, por si kur që shumit se poplët tonë, dhe dherin kismet, e kam dërmen, do të fillaj, e kështëmerat, nuk e mahen, e pranën se e ka pra obligim, por ja, që e ka zën vdekja, befa s'ka ritmu pendu dhe ka vdek është mundum i krytësov ligime tjera si kur sa agjerime, si kur që e përmen dhe i vlajun i ndërruar, por jenë amazë se ka bërë, a tja falim gjenazën apo jo? Po tja falim gjenazën, nga se a njëri që ka vdek duke praktisë në amazën, është e vërtet se ka shku si më katari i madhe zotja Allah në ruajt, a te prët një përësie madhe para Allahot, por me që thatë nuk mund të themi se filoni çka vdek duke braktis namazin nga neglijenca, nga pakujdesia, jo nga mohime, nuk mund të themi për personet e tillë se ky person nuk është musliman. Nuk mund të themi për ta. Veçanërisht kur kemi të bëjmë për mjediset ë sikur mjediset tona që njerëzit kanë ignorance të madhe për fe, nuk janë të informuar sa duhet e kështu me radhë. Prandaj përderisa ka vdek si musliman, edhe pse është mëkator i madh, edhe pse ka shkuar ngarkuar Allahu na fal me një barë të madhe të mëkate e përshka këtë mës faljes, për me gjithat në ja falim gjenazën dhe në këtë gjenazë e lutim Allah në gjëlle uala që Allah të ja falë mëkatët dhe Allah në gjëlle uala të ja lehëtësën lëgarin e kështu Prandaj, më radhë. Pra ndaj, mëndimi jo nështë se i falë e gjenazëja dhe ai njëri është musliman në që vëse nuk e ka mëhuar Allah edhe në mësë mire. Kemi telefonat të tëre në ku Urnav, Lendervo. Uh, pyqa parë është, a bën velon, gjohallin, smihon, u shqy me do të majtë, që është majtë takë. Oh. Edhe pyqa e dytë është, a ka naj lama, a ka naj kur që po lufton për eksimin e gjamiste, i vri. Së ka që 14 vjetë që së po flitet edhe përdo mu arru, qëtë me raj, me krejtë, kjo diqka shumë, shumë, shumë edhemshme, shumë me që diqme që për asho pëtë më dhe shumicës qitetarëve tonë. Hava ju shtë të dhejtë, ka shpe. Amin e thjullam. Se përket fmijet të hajnë me dorën e majtë, duhet të mësëm që të hanë me dorën e djath. Nga si i dërguar i sërëllahu a sëllëm e, e ka pa një fmi duke në grënë bukë, ka qenë afër ti. Ka qenë fmi. Dhe ajë hanë të jo para vetit, do të hanë të në për se fëmi ju nuk din, nuk nuk din mirë rregullat e ushqyerit, në mundëti të pakujdessh. Atëri dërguari sallallahu alaihi dhe a ja, gulam i tha o djalosh, semilla kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Tha o djalosh, përmend Allahun, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes tënde. Kështu e edukoi pejgamberi sallallahu alaihi kët fëmijë që të hanë me dorën e djathtë. Prandaj, nëse fëmi është majtak, Nuk prishpun që të shkruan me dorën e majtë, të përdor telefonin ose dhe që me dorën e majtë, të këtë më aktive dorën e majtë, nuk prishpun përvece në ushqim dhe pije. Në ushqim dhe pije duhet që të angazhojmi dhe gjithësësi të mësojmë që të hanë me dorën e djathë. Së për këtë gjami se si ibrit, është të vërtetë që këtë gjami dhe të të ka egzistuar dhe me shejku i ka qenë aty, por nga agresioni është shkatruar fatkecështë dhe për momentin nuk kam betë asë një gjurm e asoj ndërtes aty. Por edhe pse mungën e ndërtes, edhe pse nuk egziston asë një gjurm, gjurmt e saj janë të gjallë dhe aktive në zemrat e të gjith atyre muslimanve që kanë qenë dëshmitar të egzistimit të asoj gjemije. Dhe unë u premtoj dhe u përgzaj se në këtër tim jenë duke u bërë angazhime serioze edhe nga anë e bashkës islame, por edhe nga anë e përgjelzve komunal në këdretim dhe qeveritar, që kjo gjemi me lina lagjën lewale shumë shpejt të ashe dritin e vetë dhe të gëzohen besimtarët me rikëthim në gjemis dhe të kinë mundësi që të falin aty. Normalisht, nukën varat e tëra edhe nga këtu organe dhe nga këtu që i përmenda, por e gëzistën një vullnet i madhën nga të gjithë ata që, mund të ken kontribut drejtpërdrejt në këtë drejtim dhe Melena Allah xhel leha mendoi që do të ketë së shpejti lajme të mira në këtë drejtim. Normalisht qytetarët nuk mund të jenë të informuar për çdo detaj që bëhet në këtë drejtim, andaj mund të kenë përshtypes nuk po bëhet asgjë, por ju jo, unë përgjigoj se ata që janë përgjigjës për këtë çështje, siç që përmenda, qoft nga Bashkia Islame e Kosovës apo qoft edhe nga Organet kompetente, komunelërat qeveritarë janë duke u përpjekur në këto drejtim që të bëjnë atë që duhet ta bëjnë për ta rikthyrë xhamin në vendin e saj. Ne sallonë mënduar që ata që përpiqen tuaj lehtëson përpjekjet e tjera. Ndërsa ne vendojmë të çallahu t'na lutim që Zoti xhellahu ala të lehtësoj angazhimet në këto drejtim dhe të na gëzon që sa më shpejt jo vetëm aj xhami por edhe shumë gjami e tira që kanë qenë në vend dhe strategjike dhe të rëndësishme të rikëthen për sëri atje ku kanë qenë më heret. Kemi të rikënat e nënkuadrojmë? Ale? Urna? Uh, kemi në të gjepër rëgjën? Po, po të në dëgjojmë, urnani? Uh, ne i kur vdëjtëm, apër por akna me dojtë para allot, akna me ka ljullë dhe me sirafit. Po, e qartë, e qartë. Njeriu kur të vdes kalon në për e, disa etapa. Etapa e parë është etapa e jetës në varreza, quhet jeta në berzah. Dhe ajo i ka specifikat vetë. Njeriu edhe këtu me shpirt i del Allahut përpara, por jo për llogari. Por një fërloj lavdate për kontributin apo të çortimin nga ana e Allahut Azza wa Jell. Sikur që ka adit në hadithën e Berra ibn Azib i cili fletë për një përshkrim të detajzuar, që u akishtë e bërë një dit i dërguari sërëllasallem me rasin e një varimi që kam marë piesë, dhe i dërguari sërëllasallem u kështë e dërguar u thimin e shpirtit pasi të varuset në varë. Edhe u thimin e shpirtit të mirë, dhe vatshëm, por edhe u thimin Allah në ruhet e shpirtit të keqë dhe më katarë. Dhe është përmenë këta ditë se një lojt të aki me Zotin bëhet, Por ju, aj i lagari dhe njësë, si kur si të ndodh, që të ndodhë, pasë që të rinjallemi. Njerit kur të rinjallën dhe një gjukimit, atër e bashkohet trupi i tretur, trupi i shkatruar, Allahu e rinjallë. Aj që e ka kryuar, është aj që e rinjallë. Për sëri, dhe ne besojmë këtë bëndshëm, ka se kjo është piesë e besimit tonë. Andaj, bashkohet trupi dhe shpirti, dhe atër njerët dalim para lagja leoala, Sirati pastaj është ë një urr që e kalojnë ata që kanë kaluar mirë, ndërsa mund të bien nga Sirati ata të cilët nuk kanë qenë në rrugën e Allahut si duhet. Allahu na mëson që ta kalojmë Siratin me sukses dhe të dalim në pjesën tjetër të Siratit pa çëbar për Allahut të mëdhnuar. Prandaj Sirati është një urr mbi Xhehenam që kush e kalon Siratin shkon në Xhennet pas siratit nuk ka më logarithënje Allahodin mas miri atën. Kemi të në të tëre inkuadrujmë? Sama e Alekim. Aleikum, salam. Dhe këta më ju bo një pykje. Por, në në. Në Ramazan jëmë shku jëmë kërshku në bore me me, me, me qika. E po. kënë pas një ronderë. Ne se jëmë shku me vizitu boret. Por, O kon e në dhepe, ma ndëjtë qika e me shkoj berit e buri vetë asje në varë, me këqyrë, pa mendoj, me ndojnë, me vizetu me në tka gjohë prishë, ma këgjohë. E unë oh. e hinë atë nga pushoba atë të buri dënazës, kishë. Po? Atë u vore treja, unë e atë njerës e më shkojë dhe qështu në dhepe në gjinu se misha unë të pushoba atë. Shë po thëmë, krej që e po mbërën, mos, mos këmë bëgjë o gjyna që kom dejt aty. Po, po, po. Inshallah të japon të shë përgjën së. Ta bi më malicu, pa ka mësë okon. Hina që ty së vladë edhe tash... Po, po. Inshallah të shë të japon përgjën së. Ta për lemin shëlla. Ta shë të japon përgjën së. Sa i përket vizitës e varrezave për gra djetarët, is të jam kanë mos pëjtim. Mirë për në qovët se gruaja mund të përmenë nështë amendim më me të favorizuar dhe më të e, fuqeshëm e, si pas meje, gruja nuk prish pun të i vizitën varezat në qovët se është me qëllim të përkujtimi të vdekjes dhe eventualisht dhe të tëtë që ndështë të lërgën dhe një penges të pastron dhe i dedikun varen që e ka të të afermi të vetë. Mirë, për me kësht, me kësht që tjetë e përmbajtër dhe mëzë dëvajtën të varri, në qovë se vajtën të gvarezat, dhe nuk mund të përmbajt nga mërzia, atër nuk banë në shku. Kjo është një regull që duhet të dimë, e para. E dyta, faktët që ke shku dhe ke qene gjërushmë dhe ke patën të ullësh dhe ullësh dhe ullësh dhe ullësh dhe ullësh dhe ullësh dhe ullësh dhe guri i varezave, tash, Guri vareza mund të unë e përkupten në dy, dy raste. Në guri vareza është e guri që e vendohë si në tabutin, nuk kanë në të vareza, se kanë një guri që e vendohës në tje dhe të të të për tjufallë gjenazja. Je ullë atë, atër nuk prishpun. Por në qofë si je ullë në bivar, je ullë në bivar, atër e, e ke bërë, në këtë rast nuk mundëm i tashni ta muhojmë faktin se ke bërë bër një shkelje, ke bërë Nuk duhet të shumë ushqetçutash që e kanë bën ngadi e pa di nga dhe nga lodhja, por tira në mos e përsërit. Ata kërko folën të kallojë manuar për këtë që ke bër dhe mos e përsëritë herave të tjera dhe merr fund kjo çështje, nuk keni u të ngarkuar të, të më ridet për këtë çështje më më tepër Allahu Edin masmire. ë Na duhet pak edhe bëjmë shkputje nga telefonatat për të inkuadruar desto pjëticë kanale më së më sikundruar, thot një pyetje Jam shtatzone nuk kam agjëruar, më ka mbet më raksi mund ta kompozej. Kam dhimbje nuk po më jas bon me bëna maz me rregull. Së përkët grua shtatzone që bërmën disa ra, na moh duhet më fal. Nëse ki dhimbje smush më falën kom, fal ulun. Ulu, dhe falë sa të ki mundsi. Tash edhe forma e gruas shtatzonë ndoshta edhe pengon që ti kryen të gjitha veprimet që duhet, por aq sa ka mundsi. Allah xhalla wala thot wa tqullah ma stata'tum, keni frikë Allahun sot keni mundësi. Sot e këtë mundësi e që është të fali, për në mazin, në gruja, shtë të zonë, nuk banë me elanë. Nuk banë, edhe përse shtë të zonë, du të më falë. Se përket agjirimit, se përket agjirimit, atëhera ajo përrejtë dhe rësat e lindë fëmion. Në qovë se lindë fëmion, edhe pas taj, fëmio është në gjithënje, dhe rësat përfëndon në gjithënje, ajo nuk e Lirohet nga shtazania dhe lirohet nga gjidhënia, atëra e haceran ditë e humbur të Ramazan që i ka humbur. Kjo është ajo që është e kërkuar prej prej soi. Në qofse, nganjëndodhë që gruaja derisa të përfundojnë uh, gjidhënje e fëmijës të parë, mund të shtazano me fëmijën e, e dytë. Dhe kështu ti ngarkuat çistë Ramazanit, atë në këtë rast në qofse ngarkohet dhe vjen një shkak tjetër që pengon kompenzimin e agjerimit, atë rthemi mund të kalon tek shpagimi me të ushqyrat e një të varfër për çdo ditë që e ka prishur të agjërimit të saj, Allahu e din më smire. Thotë një katolik ka agjëruar muajin e Ramazanit, ai pranoi kjo. Kjo është një gjë e mirë që një njeri që nuk i përket fesë islamë të ketë dëshirë që ai, do të thotë, ta kryejë një obligim apo ta kryejë një një, një vepër të mirë. Es la padëshëm se i bën dobënjëriut në të gjitha rrafshat. Mirë po, për këto llogaritë që ajo r Amazon, kjo duhet të bëhet në emër të besimit islam. Asa një njerëz nuk i beson për shembull, gjërat elementare të islamit, atëra veprat që i bën në emër të islamit nuk mund të jenë të pranuara, ngasë kush na ka bër obligim ajrimin Allahu azza wa jall. Ku na ka bër në Kur'an, e një njerëz që nuk beson se fjalë Allahu dhe wala për shembull, nuk beson se fjalë Allahu Nuk beson se Muhamedi sësëm është të dërguar i Allahut, atëre agjerimi për të mund tjetë vëtëm një ngarkies, jo diqë më të e prafëm. Përëndaj, pejkamës në këllon me nësa me Ramadane, imanen wahtisaben. Kush agjeron Ramazanin duke shpesuar në besim, me besim në Allah në fillimisht, me besim në Allah. E besim në Allah në nënkuptan, besimin në të dërguar në ti, besimin në Kur'an si duhet, dhe besimin në dispozit që lajën lewale në i ka përmend në kuran dhe i dërguari sallallasëm në hadith. Un i dëshiroj këti njëri ju me dë vërtet një hulumtim të sinqer dhe serjaz që ndo është ta me këtë hulumtim arin dhe të këtë vërteta dhe pasta ju vetëm agjerimin për edhe në mazën, gjithë obligimit të tërej kërinë si kurse një musliman i vërtet. Në këtë dja kemi telefonat. Selam, e, po. aleikum, selam, aleikum, selam lojë shogësor program Ëh, ju vë. Ëh. Si musliman do të menduaj se sa ditë jo po më vite të çera. Ëh, deri shekullën e namë vet, ka dominuar shteti islam, ka dominuar feja islame populli islam. Ëh, turistin vitet e fundit kanë ngjerë shumë të mbarë. Po. Pa. Domos pas shkatrimit otomant. E të mdukët si përse na shumë nge të të madhe gjo, e, bota për endymorën e ka qelë sytë për të të të gjera. Si përshamë për drejtën e gruas. Da shtar, ne kemi lesh më të mirë për drejtën e gruas si mba shvesi islami, po përse nuk është shkjetu me ko, pëse nuk po aprovukja me ko, pëse nuk po praktiku me ko, po në këna pritë më ardi kushë më në e qelë sytë për të punë Me thonë që kjo është e drejtë, kjo është e ka drejtë. Po, e qartë. Dhyta, simba shëriatit, a ka drejtë samat, këpunojnë? Po. Dhe kjojtja fundit, të konflikte që jënë për momentin duke ndodhë, vetëm popullën islam. Po është problemi hështë, o është të naë, Apo, a toi, kena atë shumë dushmon që edhe na nuk për dina mo fare që kasë për nabin këto kësia që i përbyshën për vrojnë njën i tjetëri në këto Kjo për mduhë këtishka shumë exagerim kjo Apo, na jena gjabim që nuk kena amon të amon rukë të lërit Këpër di... Për po maru, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Allahu qapërzi krejt. Po, po e qartova, qartë. E kuptoj, e kuptoj shqetësimin tënd dhe do të mundoj, inshallah, me don përgjigje. Allahu e shpëlbellet. Ëm, që tu kemi një, do të them, një varg pyetjesh, të staf po dyshim janë tema në vete, nuk janë vetëm pyetje të thjeshta, por janë pyetje me të vërtetë me vend dhe burojn, sepse ku kjo është përshtypja ime për pyqën boroj nga njeriu i cili ka dert sikur të shoq musliman. Pse jemi kështu? Çka është kjo situatë? Çfarë po ndodhet realisht? Këtë pyetje që vetvetiu lindën, impono njëriut do një zgjidhje. Ne me vërtet e kemi një fe që është feja më e pranuar në botë sot, me shtirre më të mëdha. ë Mos lasim për për parsitë e tjera të shumta që i kemi. Kemë një libër të pandryshuar kimë varg ligjësh, rregullash, dispozitash që kanë sfiduar botën dhe vazhdojnë ta sfidojnë edhe më tutje në drejtsinë e tyre, në përshtatshmërinë e tyre për jetën e njerëzit në çdo kohë dhe vend e kështu me radh. Çfarë realisht po na duhet? Ka dominuar ky islam me shekuj dhe për një erë, nga një nga një dominim me vërtet që është shtrirë për tej kontinenteve dhe për tej shekujve për njerë një ngecije, një, ngeci, një sëmbrapsje, një përqarje. Këtu e në pytje me të vërtit shqecuse që trakasin zembrën dhe mendin e gjdo muslimani. Pra ndaj e kuptoj shqecimin e këti vlau të muslimani, e kuptoj shqecimin e gjdo vlau dhe motre dhe gjdo muslimani në bot. Por thash, këtu nuk janë pytje, këtu janë tema, që ka nevoj të trajtohen, të tregon shkacet, arsyet, rruga, ka duhet shkojbë. Pra ndaj në do të mundohme që t'javi përgjigje, për kjo nuk është e tëra që duhet t'a themi. A se thashtu e në tema që duhet të trajtojnë. Por do të mundohme që të them diq që ka t'bëjsa për përgjigje vetëm. E jo që si trajtim i tërsishëm i temave që i ka shtuar vlajnë që në përgjitim ma heret. Se përket temave që, ndosht, si kur si e përmenë, ndështë ajo ndështë a po me siguri, të kneni islam janë të tretuar në mënyrë shumë, shumë më të regulluar, më të bukur, më të qartë, më të përshtatëshme, më në përputhje, më në të shmërin njërzora, e kështu më rapë, përse diku, po ne i kujton tash dhe ne si kemi i kujton me herët. Edhe u sol shembul i të drejtëve të gruas. E, e kam përmenë disa are, shikohet në ruar, se na si musliman, kur nuk kemi pas problem me gruan. Grua ja, kur në islam nuk ka pas problem. Qenë nga dita e parë? Qenë nga dita e parë, kjo qështë e ka qenë regulluar. E kemi telefonat, po e në kuadrujë mos të pretë, se është gjatë përgjigja, pas të e rrëthim pësëri. Urnën e? Salam alikum. Aleikum, salam. Jam një më tërë, këta në sërë, Urna? A po të gjenë? Po, tash vo. Po. E jënë një modë në kështimane dhejtë a një kështime, vo. Po, urna? Eh, jënë një më dhejtë, fa më gërështë për një dasë, me mërë të vloënë. Po. Kujse qështë ka më të afalja, dhejtë a vejtë e për kaminesë në ufadë. E po dojnë a për muzikës e në shpe, jo në restorantë, po kështë në shpe me ngu muzikë, me kështime, du pak me Edeta është po. haram, është shtëpjë nështë më nështë më nëgohë mështë të... Po, e qartë, e qartë, inshallah, tjapin për njëtë, është inshallah, inshallah. Në regulli këthejmë i pyqe se me hershme, ne duhet të më nështë këna pa nështë problem. Pejtë ditës parë kërë kërë islami i ka rëglu të qështje, buri ka pa dhe të vejta, gure ka pa dhe të vejta, ta asë njerë në bot një stame, do më thonë nuk � Trajtu si problem kjo qështi, nga si gruja i ka posrë të soja. Ndërso, në botën për një more, gruja gjithë me të është bë eksperiment. Hade pëjapëm këtë, i së pëjapëm këtë, i të kënë kjo, i së të kënë kjo, të kën kjo jis, a është njërë, njërë, atje e kënë problemi. Dhe pas taj, në është imponu kjo problem, dhe u thusë edhe në kënë këtë problem. Edhe muzimanët e kanë kuptu si problem. Ose kemë këtë problem Nuk ka problem me të drejtën e gruas, atëherë kur të drejta nuk i garantojnë pishëriati, atër ka problem. Dhe për kët nuk ka shpërjesëriati. Te Knejë për shemb, në Kosovë sonë, vana të shqiptarve, sa të drejta të gruas që janë të këty drejta kanë mbruar nga Kanuni dhe janë në vesh fes që s'kan lidhë me serijatin. Të privuarit e gruas nga trashëgimia, imponimin martesë, është shumë tjera që janë në vishë shëriatit e që nga mburu nga kanuni ato që janë shëriatit njerës dhe kanë nënqmu kanë e shëriatine njerës dhe kanë përbuze kanë akuzu që e kalon feja mrapa kur e kalon? feja e shlame ja, ja përgjëtsi vetëm për regullat që a ja thratëm po, to po përgjëto jemi nga që me polimizu me këtë dëmbot po nuk imi të gacëm po edhe më kushtimisht të paguaj faturët e dikuj tjetër, pëse në me i pagu? Në qëse përendimi, i shdash me mira vjetë, me e hartu një verzion, edhe atë të brisht, të pacjendrushme dhe sa të përgruën, ashtë përlimi tyjnë, nësë kemë kësi probleme. Eta është, o ardhë një verzion që, e ta është i është do ngruat në dhe të soj, ku është ta që është do në? Për ala grësët ankojnë pikrispës kaq të qsoi liriet e shfnuar të kytyr të drejtave të padrejta që po munduon mi a ja garantu gruas prandaj islami dhe hoxhallorët gjithmonë ka fol për të drejtë gjithmonë dhe vazhdojnë të flasin dhe vazhdojnë timson njerëzit por nëse njerëzit nuk janë të gatshëm të ndëgjojnë hoxhallorët nuk janë të gatshëm ta ndëgjojnë versionin islam për të të gruas nuk është kjo faji juon Nukopse ne nuk kemi folur, ose s'kam folur Hoxhallart më herët, gjithmonë kam folur. Po pse është tremburuar fjalët e tjera? Pse janë keq interpretuar fjalët e tjera? Atëherë kjo është përse ka diku tjetër, nuk është përse Hoxhallart. Por nuk frish punë, që në këtë rrim të vazhdojmë tutje. Të jemi edhe më të zëshëm, të përdorim çdo kanal që ekemi. Me gjithë varfrinë e kanaleve që e kemi në këtë rrim për ti përdorur që të komunikojmë me masën e gjërtë njerëzve, që të asësharojmë atyre realisht verzionin e islamit mbi të drejtë të gruas, mbi raportet familare, mbi këtë, mbi atë, mbi atë, e kështu më ratë. I pa është e pa drejtë, që të nëmbyllë të goja, mos në lijet mundësia të flasim ku duhet në vendën normal, në në gjami muna me volë, por gjami nuk është vendi i vetëm ku njerëzë në blidhenë. Andaj, në nësot futje lëndës fetarë në për shkolla, për shemull, që në zansit të edukohen në informim të mirëthilt, për aqë i për këtë islamit. Ne kemi një përdim të islamit të e të shëmtuar, të gjymtuar në libret e historisë tonë që mësojnë të mija janë. Ne endë të thmija në shkolla mësojnë se Kuranë e ka shku Muhamedi, kjo është krim. Andaj pejtë ditës parë, prej bazamentit, Njerëzit keq, inter, keq informohen, o prezentohet një vërë i shtërëmruar, se kjo fe nuk është pejzote. Mohamedi, një njëri shketinës, s'ka ditas me shkuras me rezhu, paramënat që fali që ta shkë mundë me pru. Përda i ushqenë me para gjukime, me o rejti për finë, nërsa ta që duhet me foldrejt, ju s'kendet me foldëto. I këni gjami jetë. E pa të rëna që farë të bëjmë, ne bëjmë a që është e mundëshme. Lëtë na i pëtë mundësia e barabartë e prezentimit të fesë, si duhet dhe të lasin për finë islamin njësë kompetentën lë. Qëfa lidhe ka një historian me të regu qëka është islami? Por së në të regonaj të të të shka kalzënaj? Aja mund me regu shvëllime historike. Por jo të të regonë se Korani aja ka zbitë zote, aja ka shkuë më me dhe kushë ka bërë këtë qështje. Prajdo të të tëmë se shumë për dësien për këtë dretimë. Dhe kjo nd lidh me pyetën e parë, me pyetën e dytë, pyetën e tretë me gjitha pyetjet. Pse konflikt i mosmuslimanëve? Pikërish për shkakën soi. Pse njerëzit po lihen në tër informativ. Nuk po ihet mundësia dietarëve që të komunikojnë me të masën. Nuk po mirët versioni i islamit nga njerëz kompetent. Çdo kush flet për këtë fe. Çdo kush punon. A ai duket se është më mira. Atë normal që vin te konfliktet. Normal. Normal që vin te konfliktet. Paramendë për shembull, Paramendë ka tash një një fabrik në cilën të gjithë duhin të bëhen drejtora. Edhe të gjithë, çdo ditë rrihën, po normal se ka rrahje aty. Se dikur karriga, dikur pse mund të tash po rrihen? Pse po rrin këta njerëz? Përgjithë është e thjeshtë. Apo pse krejt po duhin të bëhen drejtora? Kur kush do me punu? Për këto dikur të më ngullla, dikur e dikur të më vol. E të gjithë së bashku duhet të punojmë. Ajo është një një një lamsh problemesh që nuk është thjesht ato me i, të gjitha, tash me me me me me ndoaj me spiri se si duhet të mikuim vendnat, është një proces i vështirë, por dua të them që një tërkë që pun doll në botën islame, dhe tek muslimant islame me syn Karl Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nuk bart asnjë përgjithësi. Kjo më rëndsi. Ne duhet si musliman dhe çdo kush tjetër duhet që islamin ta shkarkon nga kjo përgjithësi, nga se islami nuk bart përgjithësi për gjendën aktuale të muslimanëve. E bartin këtë përgjithësisht muslimant që gjendje po atë, an përgjithëse po për këtë çështje e pastaj edhe kolonitë shumë të cilat kanë pushtuar to vende e kanë eksploatuar bukurit, e pasurit, e, e, e resursht, e shumë të atyre vendeve, e pas taj edhe kurthat e ndryshme, e politika e ndryshme ndryshme ndrykomtare, e kështu më radhë, të gjithë tha këto që fatkecesht nuk po i kontribuin zgjidhës e përëjnë mësimalëve, por po i ngarkojnë edhe më tepër. Përëndaj, duhet që të adim fil në problemet, të adim kusha përgjeci, e pas taj të fillojme edhe me zgjidhën e problemeve. Por mendova se islami është për gjahet për përgjegjë disa këtu, absolutisht nuk është e vërtetë. E kur islamin e shfaqejm nga fajësimi padrejti është bër, sa është pargjajës, për çka që po ndodh, atë çdo gjë që kemi malet ta kuptojm, ta zgjidhim, analizojm e kështu me radhë. Edhe ta zgjidhim si problem. Malet e kemi nga se atar nuk e ngarkojm me faj atë që nuk i takon faj, por do ta gjejm fajtorin, tamam kush është e pastaj do të marim qëndrime dhe gjukime të duara në raport me vetën tonë dhe me te. A leot grua të punoj? Gruja leot të punoj në qëfë se i ofruat një ambjend i përshtatëshëm për natyrën e saj, që eruan moralin, nderin dhe finë e saj. Se për këtë darsëmës se ka pyt, nuk prishpun ma dje është e përferuar me u gëzu për darsëm. Nga se nuk është ndodhi e thjeshtë që për ndodhë është martesë. Mirpo Islami e rregullon edhe kët gëzim që mos të kalon nga gëzimi në sfrenim. Si e rregull Islami kët gëzim e rregullon që fillimisht të ndan burrat me gratë. Edhe pse në shtëpi burrat e kanë ndyrën e caktuar të festimit e gratë e kanë ndyrën e vet caktime të festimit. Edhe gratë kryen lejohet me vallëzu, por duhet me ditë çfarë mendhju. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem waqaliu al-grava defin. Do thotë dhe këngët që janë të shoqëruara me dhe ndërsa këngë që janë zhuruar me instrumente tëra muzikore dhe kanë përmbajtje banale. Sigurisht ka shumë këngë fatkeqësisht të dashurive tradicionale, ato martuan dansën, ai ngon muzikë, çu çuaj tradithë krye burrën. Çfarë kuptimi ka koka, çfarë gëzimi bëni kur ti në këtë dansëm po po po po valzon me një këngë që flet që më shek jam tradithë jam a buni kjo këtu këtu më radh. S'ka kuptim këtu. Andaj detjet një një lloj një lloj ë kandimi i planuar fator, ka alhamdulillah, ka e, ilahi ka këngë të përgatitura hallall si duhet me defa, me për mbaqe të mirë që bën gratë me ndërgju, bën gratë me vallzu nga sot fest, por duhet të jetë me rregulla të saktaura islame. Por jo me vallzu, për shembull, me zvete burrat dhe gratë, edhe ju të ke zhveshje, edhe të ke muzikë shfrenuse dhe më rëmense dhe me përmbatje të uld banale, jo kështu, por më regula, të saktuar e fetare, nuk prish unë, Allahu edin më smiri. Kemi të rinat e inkuadrojmë. Alo, minë roma. Minë roma. Dhe uh, të më të vetë për emnin ridoan, a o shumë siman? Ridoan? Ridoan. Po, e qartë, e qartë. Emni ridoan është amën i mirë, nuk pri shpun me anëgjitë këtë amën, rridvan, është i mirë që ka të bëj me knetsin, rridvan, knetsia e zotin, dhe tajin, e qenë njërë me të noqme, të pajtuhet, e qenë të naqëme, të njëri që pajtuat, ma të qe ka, e kuptimet shumë të qësirën rrëdhë kësaj, që e përmanda, nuk pri shpun nuk ka dhe që ka të keqa, rridvan. Kemi një telon teter e nëkuadrojmë, që okay, di nuk paska nuk ka telefonat, kështu na lembëng garagjia që po nuk ka telefonat. Përderisa bëhet ne i kuadrim tetë telefonatos, ne bëjmë edhe një rezim tetë të pyetjes që na ka ardhur. Thot, njerëzit për pritën dhe munduon të më ndalën më shku në xhami për namazin e natës. Kjo që cinca me te Ramazan, a duhet mos më, më aprish çifën apo duhet më shku në xhamin. Përderisa bëhet fjalë për namazin natës është vullnetar. Atëra, doktor, duhet më të dëgjoj prindin, po edhe prindi duhet më të pasë arsyje pse po ndalon më shku. Unë jo, vetë s'dua më po më shku në xhamie. Nuk është mirë që më ndaloi për këtë çështje. Por, ëh, uh, respektimi i fjalës së prindit është obligativ në këtë rast. Shkuri, janë për është në shtëkurë janë jamë perambaznotër vullnetar. Ndaj kur bëhet një lloj ëh uh, konflikti, po tamë që kushtimisht mës obligime të asaj që vullnetare, besimtohet më ditë që duhet të ndon për pasia të asaj që vullnetare. Po thash, prind në post një arsyje në këndërtim. Ma se të arsuja veç du me shku mu falëti. Nuk duhet me ndarru në më falë. Nuk duhet me ndarru nga namazi. Po duhet me gëzu kër fëmija falët. Kër fëmija kërkan gjyës të nëtë me shku mu falët. Kjo është e mirë. E jo që, për shambull, fëmija me më ulemru, më nxesë, në për kafe, i dehur, e kështë të mërë, ka se kjo është pa të shimë një, një shëmëtim për familjen. Kemi telefonat e në kuadrujm sëtan me 2 11 në mëmërtë simetë majtë... të komës. Kënomoj, kënomoj simetë të komës. Kont komës nuk e kuptoj se po ndajë mirë. Ardjna, ni je kërciniet anënojë komë, jam desh i mos dheu. I komë, po desh. Ah, po po po kuptova, kuptova. E kuptova. E kuptova. Falë se nuk nika mirë, më ndonjë diçka komo skuptojsha, po po në rregull e kuptova, e kuptova. E kuptova. Lejohet nuk prish punë. Lejohet nuk prish punë, se nuk bën keq, po nuk e kupton, nuk nuk prish punë. Nuk prish punë është lejuar. Nuk prish punë, s'ka diçka të keqe, nuk ka diçka që e ndalon, andaj nuk prish, nuk prish punën atë. Ë, nuk dia kimi telefonat. Urna. Urna. السلام عليكم باش. وعليكم السلام ورحمة الله. Tudo isso que eu falei. C'est vrai là Amir. C'est vrai hoje aprendi hoje. C'est là Amir. Mir kada sala, mir, mir alhamdullah mir. Mir. Urna não. Não estamos a benefício. Paula pode dizer, fal. Eh, começou 200 scr medicina turca. Ela me disse que seria assim, como me ajudou, então kan xhir nik kurishe e fllavë po tash di s'është vërtet apo ëh domethën kur kanë turjet Muhamedit e selam po domethën pa pa kryqërim me Nia e Varësta dhe është vërtet që domethën më mirë aty është zhgjerë domethën Hadife apo El Bobekri pasanin e famil familjes familjes së gamit ton Al-Asram Porçes di shkrim shkurt e çartë. Po, e çartë, e çartë, e çartë. Selamulejkum. Aleikum selam, Allah qelofshimir, aleikum selam. E periudha kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë periudha duhet të kem ngjarjea vdekjes së pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një ngjarje më e vërtet e rëndë traditë për ashabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Një pa Allahu ka da që në mes në shabëve të pejgamberi, së të të ketë njërt menqë, njërt urt, njërt përmbajtur, të matur, të cilat nuk i japin për parësi emocioneve, kojtjeve, joshtjeve, epshë të nëndryshme, por, me lejnë Allah Gjellihuala, janë stabil me besimi që e kanë dhe pjekurin, dhe mësime që i kanë anë nga Muhammedi sallallahu a.s. Kër ka vdikë pejgamberi sallallahu a.s. dhe të tëtë, normalisht, është një detyr ere për ashab të ti, se kush do ta trashëgën të dërguar në sëllëm udhe në udheqin e muslimanve, nga se është e bërë aty një shtete, muslimane, ushtrije, normalisht nuk është e thjesht ajo, që të lijet pa përgjegjes. Dhe, familje pejgamberi sëllëllahu e sëllëm, respektën e ka, dhe ashab ja kanë dhenë atë respektë, pa jacenuar, i pa ta nuk kam pasë, ndonë të drejtë ekskluzive të rezervuar që ata të përzijedin udhëhecnë ashm të muslimanëve. Besoj që do të jetë qartë. Familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku përfisien edhe gratë e tij, që fatkeqësisht nga shihat, nga rafidat, gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para jashtuan nga të gjithë familja e tij. Dhe pasata Athinë se na e dhënë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e kurzojnë që Fatimia dhe Aliu dhe nipat e tyre ti jenë ata nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj familja e pejgamberit gjon respekt, tek gjur respekt. Por Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i zën me pregaditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të shtitesh dashumë majt dhe më vazhdo matutje. Të kave me kuptuar se kjo fe nuk është e lidhur me njëri. Vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdoj më, më, më tutje vdes filoni, shkon filoni, nuk është kërë, të farë të bëjmë tash, të mbetëm, mështë vazhdojmë, vazhdojmë atë utje, nuk e kushtëzojmë punën, asë angajimin, asë kontributin, asë ruajt në fest, me asë një njëri, po, mungesë ashtë evidente, bara e rëndë, gjithësësë është evidente, që bjenë bja ta që vinë masë një njëri që ka u dheqë, për me gjithët ata duhet vazhdojmë atë utje. Andaj e mbë kësuntime. Edhe të gjitha konsultime, të gjitha sugjerime, të gjitha, uh, të gjitha propozimet kanë shku në dërtim të Ebu Bekrit. Ka se edhe vetë pegamsëm kalon shenja qarta që mas ti dhëtë të zavënësojnë atë Ebu Bekri. Gjase, ka se kur ka mungun haqë të parë, s'ka pasë mund si i tërguar i sasë me shku në haqë, përshka këta angajimet shumë të që ka pasë me delegacione, E ka dërguar një karavan për haxh në krye të Zot e ka vendosur kan Ebubekrin. Kur ka munguar në xhami për shkak të smundjes, imam e ka vendosur Ebubekrin. Shoqërimi i tepërt me të, konsultimi i vazhdueshëm me të, hijrëti veç me të, e shumë të tjera dhe fjalë që ka thën, ja me kujdesi kjo punë ka qenë gati si e qartë. Megjithatë, Asab jam llet. Kan bër konsultime dhe as i të Ebubekrin. Këtë përgjithësi s'ka pas as një ku ndërshtim dhe mos pajtim nga ana e familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e parë, e dyta, nuk është e vërtetë se as kush nga familja e pejgamberit ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Disa kanë qenë të zonë me varrosën e tij në Bregadin e Lorës di ka pasuri që kanë qenë në prani. Andaj dua të them që e, ka shumë shpifje nga ana e shiujve që munduën të shtrembruin faktin historik se Kënsa është anashkaluar, madje është bër presion dhe dhun mbi familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe padëshinimën e tyre dhe pamiratinë e tyre është gjetur e Ubekr si halife. Kjo është e padrejt, një këdretim që thuhet dhe është e pavërtetë. Nga të gjitha faktet historike, nga burimet e shëndosha islame tregojnë tek kundër na asaj që munduën shi'ita vërtetojnë që të arrijnë pastaj përmesoj në atë thellësinë e tyre mizor dhe e shtrembruar, devijuar. Dhe te të rëzishën para islamit se as-habet e pejgamberis a.s. kan dezertu nga feja. Largasoj, fej, fej që ata s'kan qenë në fe. Ku shon fe pas tyre? Ne dua që dua të them se këto janë situata të rrezikshme dhe un ty erdh, të gjithë shikues tër, ju propozoj që në këto raste të lexoni literaturë të besueshme. Nëse nuk din çka është literatura besueshme, pyetë hocën. Ka xh Allahu alhamdulillah. Në gjitho qëtët, hoqë në gjamisë, hoqë në që është i shkolluar, hoqë në që i kuptën këtë gjera, ma japë një referencë, du me në dhu, ta japë, dhe informuar shë si duhet në këtë, në këtë drejtë e më tëmë. Uh, ka telefonat e inkuadrojmë. Selama, alejkom. Alejkom, selama, rëmëtullam. Selam, uh, hoqë, dërështë të pikka, më të abonit këtje, onë jem e preks për i serit dhe këj gjendë dhe. Po, Tash, e, hojq, e, dhe, mbol, e, mjaj, tash, që është jëmë kënte një hojqë dhe më kanë bua taj gjami në mbëllë, e këmë gjime njaj, që është në përdi që është më mara vdes, që është shumë këmë dhimë të mbëja të. Edhe për tjetë dytë, na përdi në sigur që ata njërë që kam kanë bua mu sehe, a është të lejushme që onë e me shkuë mi thamë, pëse të ma kërboja a dhëtë një shtë pusët mu një o përmen as li ova tash po mirksehet ose 2 3 dit funkalam mi o kaç mashum po jam kaç cemir po e çort çort Allahu ndemoft as e përkat asoj që e përmend se kem kem bough xhamën me ball dhe e dy këlyer me mjalt që nuk prish punën për të më marr abdest nga se para se marr abdest para se me lyim me ballin me mjalt apo mërë abdes, pas abdes të lyn, e lynë, e mjalt të e lanë dhe largot, nuk është qka që është stabil nuk largot, pa e fshin, dhe pas taj, e herën e arshme, kërë kanë në mërë abdes, përsëri e fshin, dhe e lynë me mjalt përsëri, s'ka këtu të qka që pengën këtë retim, edhe mërë abdes si kurse duhet, për kënda zi, në këtë retim, abdesit të ndihman me lene adot mashum se mjalta, edhe mërë abdes si kur baldin nga të ljurit me mjartë. Edhe, që, e dyta të thëmë që nuk dhjetë sigurisht kështë ka bërë. Po, të imushtë me dyshun diken. Po, kujdo që ti thupëse më keboj, e do të nështë të kumbo, pëse po shpif, pëse po nuk... Kur, kështë do të nështë të kumbo? Se kënështë të punë, bo më shtëftë. Dhe këto është dopsinë e këtyre njerëzë dhe të ligë. Se po të shenë Por të shenë në vërtetën, por të shenë po burnorë si duhet dërë të unët apo i këtë. Por këta e në të ligë, i ligë u fshijet, i ligë u rënë, i ligë u ikë, në pësi e në të ligë, bojnë që shto. Të skip unë me ta, nëse dyshon të arrujë për të të të vetë. Atë kuptim vizitave, të ndajave, të mare së dhuratëve për të të të të ushqim për të të rrujë, sa të munësh për të të të të të të të të Allahu e din kusht ka bo. Allahu e din qëfar realisht kiti. Allahu e din qëfar realisht ty për pengon dhe për shetsan. E të Allahu që në gjeralu. Kje boru kje, vazhdo më të utje. Kje pun nuk është që kryt me një dit e dytë. Që kushtë dhe smunit tjera. Ka smunit që njerët kurohen dhe, dhe shërohen nga, nga, nga mjekohen duat e mga të smunit me vitit dhe të të tëra. Nuk është dhe pun me njerë më bo edhe arma jote me e fort në këtë dretim është lutja. Nga se ty të është bërë pa drejci. Nga se gjdo njëri jut që i është bërë një, një, një magjin, një seri t'il, është njëri që i është bërë pa drejtë. Kur kur s'ka drejtë, as kuj t'i bënë, me qëfar në erësyje. Këse kjo është dalin nga feja, dhe kjo është vepre shëmtuar dhe vepre keqe, dhe më ka t'i madhë. Anaj Nësë përgjëmërës më ka thonë, mes ati që është bërë e padrejtë, dhe Allah të zëgjelë nuk ka perde. Që i dur të këllohë gjellë levala? Thujo Allah i madhë, mu më është bërë padrejtësi, andaj më ndihma, si kur që i ka thonë, nujesëm, Allah më i një më glubën, fëntësir, azat unë s'kam fuqi, të këqit, më kanë mujt në kuptim, s'pomlojnë me leviz më të utje. Fëntësir, më ndihma, Drejt, më shbëhe pa drejtë më ndihmo, azat. Lutalan që lehu ala. Lutalan të bare, këta me trut për shirët të të të, o azat, ti e din, kush është aj i lig, kush është aj e lig, që me ka bërë këtë. O azat, ruen për shirët të të, me mbrojnë nga shirët të të, me ruen nga keqët të të, lutalan që lehu ala. Ande me në që me këtë, me lehen e lehu ala. Me sabër, me dua, me abdes, me dhikër, me koran, Melena me do të marrë largon këtë gjë raptën. Largon këtë gjë Melena Melena do të marrë atë. Qase, s'kan fuqi ata me të mautin në stopaft. Nuk kanë fuqi. Pastaj këta që kam vëllah, qetsem. Po e di që është çesim iron, e është pengesë e madhe, por megjithatë Melena Allahu xhel leuala, ti, dhe çdo kusht tjetër, i mposhtim me fuqinë e, fuqin e besimit në Allahun që kemi ata. Me fuqinë e besimit në Allahun, Melena e Allahu te barekota kanë mund të uposthë kamu gjenzu që Allahu xhallahu ka thon wala yuflihu as-sahiru haith ata nuk ka mundsi në asnjë situat let shkon ka dën let bën çfarë dën nuk ka mundsi të shpëtonë të ketë sukses magjistari kjo garancë Allahu xhallahu para ne që aspru spruhemi që bëhet të shkurtër në që bëhet me plot padrejtësi me plot mizori në këtë që bëhet çesh pste luqeja me të mirën bëjmë sabr Të mbështeti me Allahu xhe ləu ala dhe asnjëherë, asnjëherë mos t'andojmë mendimin e mirë për Zotin nga zemra jonë. Gjithmonë mendimi për Allahu komandimu. Allahu xhe ləu ala do ta bën zgjidher gjdallë. Ky mendim duhet gjithmonë t'jetaj që banon në zemrat tona. Duke ia shoqëruar ti mendimit mirë edhe adhurimin ndaj Allahut, përmendin ai ti është shumë të tiran nga punët e mira që Allahu xhe ləu ala na ka mësuar dhe i dërguari sallallahu aleyhi vësallam. Kjo është farë mund të më lidhë me këtë qështje. Shukur në ruar, ne kemi pas në të rritë që të bëjmë një paus të shkurtër, e pasaj të rikthehmi, por pasë që kam betur edhe pak kodë dhe në fund të emisionit, nuk e di në qofë se ka telefonat e në kuadrojmë, në qofë se nuk ka të rrshkojmë një poshim të shkurtë, rikthehmi pas pak minutër. Dimër të tohtë që nëka në drejnit Në drejnit E vetë me ndhëm një nanë polind Linda jodhjem si luaj Kosovës tri matjarit Linda eu de en siluai com suas três matias rastepis hare apoio ho poeho asna zahida swmit brabo Sikuror <speaking> rathnans ju hain Prekazin ez bukuroin Sikuror rathnans <language> ju hain Prekazin ez bukuroin Oi não saí da mão não eu Não se tu não queres cumprir com sua tanta dor Honra a lealdade menino por tudo Oi não saí da mão não sit du noch was ku juice chipped out it now the song homes and lebe mir nur ku ist davon zu si führen du ke pr du ke pr coolen schau Arë thonë në nashkoj të djenë të saj Bashk me bukëm plumbaju qoj Na na shkoj të djantesa i bashkë me bukun plumbajluçoj bahunin Të furt o djemë të mirë mir. Unë po luftoj në tjetër nan Bashk me babë në dojën tuaj Dushmanin këtu nuk keme lënë Bashk me babun e dojën tuaj Dushmonin këtu nuk kemë janë Oj nënë zahide nënë në jonë Nënë si ti nuk për shasku Kraid kosovar na tësat Hauzel jade min i përkut Oj nam zahide në në në joh Nam si t'inuk baša skud Gjus që ptaret në Hëmë zë le adimin i përku Rahmet past shpirti tojnë Pushoj qëtë t'i sot në prekas Bësja jo të më krenas Zahida amrimamba besa yol tomakranari Zahida që ku në ruar pas një pauzët e shkurëtër dhe pas në dëgjimi të kësa e lija të bukur nga vlaju në ferkiu në rikëthemi për sëri në piesën e fund të emisioni ton ku kemi një telefonat dhe inkadrujme një herë urna Hoq, selam e rejkum, nështëra nuk i pishtë në konceptin prapë unë e rolle Po, faljëran Hoq, faljën dhe dojë shumë për këtë përgjizit që madhe se më me edhe ma herës dhe më thonë një më konsultu e Por diqa di do e një konsultuar me një hësë po. On e zakonisht literaturat i dhe zhoj Votimeve nën E dhe qurma që ka qenë për para po. po për këtë pytje që ta kom bë On e kom bës një konta Dikt me disa persona Që e për të ndeshen për Për atë pytje që ju kom bës Po Dërë në të të kom bës Ka qenë një debatë shumë i haspë Mes me i edhe të tëve A të e thashtë kështë o praf që onë e monë nuk duve kërët pi së të vijë për të misjonit tira që me tërë qëka fatë për jetë hanëm o në që boj për për të në haqës edhe të të meni përgjitin e sakt e ty hoqë Allah shkullet ty e trua e ty e familit të ndër Allah shkullet shkullet që shumë t'i din me ishkina në masmine Allah shkullet amin e t'yullam amin e t'yullam, amin e t'yullam Allah shkullet uh, normalisht do të e, kur them që duhet të konsultojmë xhoxhallarët për literaturën që e lexojmë kështim radh normalisht nga ne nuk e kë qëllimi që them që, që pyet si nuk e ka konsultuar por është një këshill pasaj përgjithshme që e shfryzojmë rasin që ti drejtohemi të gjithë të tjerëve do të thotë që të kenë kujdes në këtë rëndë. Në selhamdullah po botuan shumë libra, po mundsohet që njerëzit të informohen për shumë gjëra edhe në styrë Mirë po, në këtë, në këtë, pa thëmë kështë të kështimishtë, shpërthem të madhë të botimeve. Dhe libat shumë ta, ndodhë që të ketë libra. Të slatë, mështë të kenë burime të sigurta të informimet. Mështë të vinë nga duar të sigurta që në duhet të marim nga ata të libra. A të jemi të kujtethë shumë. Sot kemi o gjëllar, alhamdulillah. Kemi imame, kemi o gjallarë e të shkulluar, me fakultete, ma dje me magistratura, doktora, kështë më radhë. Në kemi kur farasuje që të bredhim, në kemi kur farasuje që mës të pytim, për të asuje edhe e, sartë të pytim dhe sartë konsultoemi, pa dushim se do të kalohim shumë më mirë në këtë në këtë rritim. Në këtë dhja kemi një telefonat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk ka telefonat, por e kam një pyjtje para vetës, ndo është është hezituar që të bëhet për mes telefonit, por ja ka arë në mënyrë të shkruar nga ana e regjisë që është lënd për mes telefonit. E, është një pyjtje që ka të bëjmë zhvillimit e fundit në Egypt. Të të, nga se për dushim në gjarnë e Egypt kanë vërshuar të gjitha stacionet televizive dhe emisionet informative kështu marad dhe vinë pamje jotë mira nga një vend me shumiz absolutet të muslimanve, nga një shtet i cili ka peshën e vetë dhe ka ndikimin e vetë pa kontestuushum edhe në linjën e mesme, edhe në Afrikë, por edhe në mbarë botën. Dhe njetët janë duke uquditur, veçanisht të këne, që ne kemi kaluar në për një dhunë, ku janë shty për protestuasit, ku janë vra protestuasit, dhe tashme pashohin pamje edhe më të të mërshme Sa atoçi i kanë përtuar vet, dhe është normal që njerëzit të pyesin se çfarë realisht po ndodh. Dhe si duhet nisi musliman të ta lexojmë atë që po ndodh, do thotë në Egjipt, thotë ngasë uh, kemi një sozilazim që ka ardhur nga Egjipti, na ka pranuar si shtet dhe janë munduar ta ndihmojnë, me haç e kanë pas mundsi ka pas pranimet që ta ndihmojnë më, mësij, të ndihmojnë, më tepër, por ja tash ata u jotë një varg problemesh që tashme i kanë dherët e veta para se të keni mundësitin i mundi në dikuj tjetër. Filim eshtë duha që të shprehi keqarë dhe në time dhe të shprehi me të vërtet në gushlimet e mija dhe shpesoj që edhe ju më bashkan gjitë në kësikoniruar për të gjitha të viktima që në vrar gjitha i ditëve dhe javët e fundit në Egjipt si pasoi e dhunës si që ka shpërthyer mes protestuesve të të kanë kërkesat ytura dhe mes ushtrisë dhe policisë e cila në anën tjetër nuk i ka marr para syh ato kërkesa pavarësisht tash ë uh, kush e ka qelluar e kush jo në anën tjetër dua të them se ë uh, në mëse si muslimana vije shumë keq nga sa përgjigja ime dhe qëndrimim nuk duhet të lidhet dhe nuk duhet të kuptohet e, në njën e përkrahjes së një individi, apo në njën e përkrahjes së një rryme apo partijet saktuar, nga se nuk kemi para kësaj tani. Nuk është më rëndësi a është Mohamed Mursi, kryetar i Ejipt, apo nuk është më. A është nuk është më rëndësi të kefundit, a shkarkuar aja për nuk është shkarkuar. Për momeni këtë nuk është më rëndësi. Nuk është më rëndësi se qfarë që qëndrimi në kemi për balë lëvizjes vlazëria muslimane. Nuk është më rëndësi tashmë në këto momente se apajtohemi ne me konceptin e udheqës që e prezentan dhe e ka shpalosur për një kote shkurt për atës e ka pas më si. Partia që ka buruar nga vladrija muslimona apo jo, asë kjo së shmërëndësi. Përndaj, njëzit po tentuën që detyrimisht të bëjmë pozësërimet e duhura. Në qovëse e thua këtë fjallë, tjeme këtë. E në qovëse e thua këtë tjeme atë, nuk duhet kështu këshzuar. Ne duhet të analizumë gjerat shpeshere të lirë nga pozësërimet e imponuara. Jemi muslimanë dhe në dhemë ajo që ndodhë në Ejipt. Po dhe ku do më botë kështë e me ndodhë, do të në dhimësej. Ka së të kë fundit, gjdo gjakë që derët i një njëriu, si kresë Allahot, për neve shtë qëtësuse. E lene më kur bëhet fjallë për diken që endojmë zbashku me te, fenë, endojmë zbashku me te, Kur'anin, sunet në pegambeni sotën me kështë të më radhë. Përëndaj, Nuk kam rëndësi tash se shumica e analizave tentojnë të bëjnë ju jo vllazëria muslimane, ju jo, lëvizja liberale ku e diun demokracisë kushtojmë rob gjitha këtu në këmbë rëndësi për momentin. Përmendesh më rëndësi se është duke u ushtuar një dhunë e papar që e kanë qortuar shumica e botës. Është një tmerr që po ushtrohet mbi dison njerëz, të cilët tek e fundit kanë dalë me kërku diç që u garantohet me kushtetutë dhe me ligj. Bëhet fjal për një puc ushtarak që është bërë në Egjipt dhe tashmë ushtria po udhëheq me shtetin. Dhe në momentin kur ushtria merr në dorë shtetin, atë normalisht nuk bëhet fjal më për demokraci, nuk bëhet më fjalë për pushtet civil por tashme jenë regula tjera dhe kjo pikrisht po shihet në mënyren se si po trajtohen protesat e njerëzve të qet dhe pacësor që ka ndalë me e kërku një kërkes të kefundit të garantuar me gjitha ligjet ndërkomtare njeriu që është shkarkuar dhëndshumë nga pushteti ka fituar rëzgjithet pa marësisht Qfar ka ndodhë pas kësaj? Në qovë se thyrën në emër të demokracisë. Dhe në qovë se thyrën në emër të kutive të zjedhjeve. Në qovë të se thyrën në emër të asaj. Se zërë i popët është ajë që vendosë, atëra kësaj radhe kemi një shkelje flagrante të të gjitha këture vlerave që në emër të tyre thyrët bota e civilizuar dhe bota demokratiket. Për ndaj, a i gjakë që është derë dhe ajo mënyrë se si po trajtojnë të njerës, ju si pas mendimi tim, por mëndoj si pas mendimi të gjithë dë njëri o jo të lirë në botë. Ajo mënyrë është mënyrë e egrë, është një mënyrë tejet e papranuar, është një mënyrë që atate cilët janë duke e udhequr një dhunë të tilë da mëzda, një dit duhet të silhen para gjyqit, që të paguajnë për dëpik gjako që rderë. Në këtër tim duhet të them, shikujnë ruar se gjithashtu, fabrikohen edhe lajme nga mëtë ndryshmet, për të instaluar një dhun që nuk i bënder as kujtë në botë më, një dhun në ndër fetare në Ejipt, kënë se muslimanët po diegin kisha, kur nuk është e vërtit? Asë nga vlazria muslimane, asë nga levizja se lefite në Ejipt, e asë nga asë një musliman në Ejipt, dhe nga asë një musliman në bot, nuk mund të ndodhë, që një musliman të dieg kishën. A se muslimanët kanë qenë në pushtet me shekuj në Ejipt, dhe kam pas pushtet për pa kontestushum, nuk i ka rënuar kishat. Ka kisha në Ejipt, që janë qënë nga kuah shabve të pegamberi sërë Allahu alësallam, kur ka hi Amri Banasi, për të ishtë i kjo kultura muslimanve, dhe për të ishte kjo mësi muslimanve, nuk dhëtë kishtë e kish në Ejipt. Gjithat janë ruajtur, dhe janë kujdesur për to, dhe kapt, gjith mund i ka janë qenë falenderuas, drejcisë, se muslimanme, duke filuar nga Omer, radiallahu, e deri kur një musliman i drejt ka u dheq me botën dhe me Ejiptin. Për në këta musliman nuk mund të jen ata që digin kisha, kur? Por është një dorë e zgjatur, e cila për interesat të ngushta personale dhe rajonale, nuk i dhimset të digë, jo e të me Ejiptin, por tër atë pjesë të botës ku janë shumë i se e bandurët të të të të musliman. Andaj, nuk duhet të bim prej e manipulimve të ndryshme mediale, se kinë se ushtria nuk ka zgjidhje tjetër për balë një grupi terroristështë i cili Gjoja ka dalë në protesta i armatosën. Kuj e në të armë? Flitet për armë të kalibreve të rënda, kuj e në të? Ku e në to? Në njëzime, qartat shihet se kush kënd e gjuën. Kush është i armatosur e kush nuk është i armatosur. Përndaj, i kam përsil, me dëvërtet, me shumë dhimbje. Me shumë dhimbje. Dhe me dëvërtet, një dhimbje që depërtojnë në thëlsirët e zemrës, kur shëa se si pamëshirë rrihet plako për mëshirë goditet gruaja, sën muaj në gjamit, njerës në gjami, të cilët janë strehuar nga dhunë dhe nga plumbat, bëhet, bëhet një, një, një hyrje të mershme në gjamia, ku në dzirë njerësit dhe pastaj burguës në, pa, në bas të pamjeve, në bas të dukjeve, këmë ndojë se e rezikon të mersisht lirin dhe demokracinë që njerëzit po thirrën në emër të saj. Prandaj sa so njerëz janë vrarë për shkak se kanë cin bardh të miqrave. Vetëm për kët ose gra të cilat kanë cin të veshra në mënyrë të caktuar, kanë pas dyrat e mbuluara apo kanë pas një vesh të caktuar e kështu me radh, edhe këto janë vrarë, janë shkel, janë burgosur pikë për shkak të kësaj. Prandaj me vërtetë në të gjithë për cili me keqardhje, atë që pëndurë në Egjipt. Por, të ke fundit, Egjipti i ka njështë e vetë të menqër, Egjipti i ka njështë e vetë të urtë, e të matur, djetarë, e profesora, e shkënstarë të ndryshëm, të si të mendoj, se me lejnë e Allah Gjellewala do t'ja dalin edhe kësa e radha, do t'ja dalin edhe kësa e radha, që të nëzirën Egjiptin nga krizët që e ka kapluar. Dhe, me lejnë e Allah Gjellewala, këta njerës dhe këta burra, që mendoj dhe jam i binu se në Egjipt nuk janë të paket nga se një vend që ka përduar djetar e hoxalar të cilët jo vetëm mrenë në Egjiptit, por tërbota ka mësu dhe ka përdu për të tjune. Mëndës një vend me një resurs kështë të pasur të shkenstarve dhe djetarve. Këta njerës me lina allotë me adnuar, do t'ja dalin që ta kopin zullumçorin për dure edhe kësaj radhe sikur që ja dolën me linë Allahu të mallnuar ta bëjnë kët me 25 janar. Prandaj e jona është që ne mos të bëjmë pjesë e manipulimeve. Mos të bëjmë pjesë e keq informimeve, por ti detojemi Allahut të mallnuar me lutje. Duke lutur a, duke lutur Allahun e Madh që Zoti xhellahu ala ta ndaloj fillimisht xhakderdhje vëllëvrasjen, shkeljen, dhunën, e gjitha ato që pëjishojmë e shumë të tira që nuk pëjishojmë. Dhe kja e lësë Allah në manuar që të ndodhë ju vetëm në Njëgjipt, por e njëtë të ndodhë edhe në Siri. Ka sa të tje jenë duko bërë masakrat të papara në histori e njërzimet. Zëllëmqarat mendojnë se me shtypën e fjalës së lirë. Zullumqërat mendojnë se me vrasin e njerëzve të caktuar, se me burgosin e elitave, mendojnë se do të ja arrinë ta instalojnë sistemin e zullumit. U themi edhe nëse të gjithë i vritni, edhe nëse të gjithë i burgosni, Allahu xhallehu ala është ai që do të rënon sistemin e dhunës si ju po e përdhoni. Ka sa Allahu xhallehu ala si kërë që ka në aditë në ebu dherit, Allahu gjellohu ala, vetës e ti ja ka ndaluar pa drejtësin. Jo që Allahu bën pa drejtë, por për në treguar, se Allahu të barek, ja ka ndaluar vetës e ti. Nuk lejanë Allahu gjellohu që asaj vetë bën pa drejtë, edhe përse Allahu kurës bën pa drejtë. Andaj, vë gjallë të ubejnë e ku muharremen felë të dhalemu. Allahu thot, andaj kanë bërë të ndaluar edhe në mes juve. Andaj, mos i bëni padritsi njëri tjetrit. Allahu e ka ndëluar padritsin, dhe Allahu ka garantuar se gjdo sistem dhe gjdo pushtet që ngritet në padritsi dhe ndhun, do të rënohat pavarësisht në emër të qkaft e ndërtuar. Madje, edhe ajë sistem që është ndërtuar në emër të Zotit, duke e keqë përdor emë në Zotit, e që në esens është i padrej dhe zumqarë, edhe atë sistem Allah ko me rënu, edhe pse është ndërtu në amër të ti. Edhe rëmë, dhe në sistem tjetër, të të që nuk është ndërtu në amër të Allahut, e asë në amër të zbatimit e fjole së Allahut. Përëndaj, padresia është më dëvërtet, aja që nuk prej ditën e gjukimit. Ko gjëra që presin ditën e gjukimit. Nuk mund të bënë të qartë të diso gjëra, Deri sot vije dita e gjykimit. Dita e gjykimit qartëson kush e ka pas më kush e ka pas kaç në disa aspekte. Nga disa aspekte edhe këtu ditë kush e ka mirë kush e ka keq. E pobet ndotra për ditën e gjykimit. Ndërsa ajo që nuk mbetet vetë për ditën e gjykimit, atëre po se po, por ajo që nuk mbetet veç para ti është padrejtia. I padrejti, i padrejti, zlumçari, shtypsi, edhe në këndbut do ta shijon, do ta shijon i lucin e veprave të tij të shumtuara që i ka bër. Nga se jam i bindur në bazë të asaj që Allahu na ka mësuar për vetën e tij. Në, ti, në bazë të asaj që e njohim Allahun xhallahu ala si e ka përshkruar ai vetë në ditën e Kur'an. Në, në bazë të asaj që na ka mësuar për Allahun vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk do të lën kurr. Kur, kur? Allahu nuk do të lën që ai xhaq i dërdhën rrugve të kajros, dhe rrugve të qëtytëve tira në gjipt, të shkan, të shkan këtë dhehoq, kur, do të vënohet, nuk e dim kur, nuk e dim që fërdo ndodh, por ata të cilët, ata të cilët, trilluan, shpifen, dhe pastaj në basë të shpifi dhe trillimeve, e ngrënë, dorënë, dhe kanë vra, kanë shkel, kanë dirë gjakë, Mos mendojnë se do të ikin nga drejtësia e Allahut. Ata mund të ikin nga drejtësia e kësaj bote. Mund të garantojnë në bazë të interesave të caktuar se nuk do të dalin para gjyhtit të kësaj bote. Por u themi se Allah është ai që do t'u jap hakun dhe Allah është ai që do të hakmirret drejt për drejt, për ata dëshmorë, për ata burra dhe gra që kanë dalë për asë të të tërë, veshme e mbrojt votën e tyne që e kanë dhën, asë jë më tepër. Dhe jo vetëm këtë vend, për në shumën e të tjera, Allahu të barë e kohë tala, ta do të ndihman gjithë do një liju që është bërë e padrejtë. Nga se Allahu që lewala është i drejtë dhe e dënë rritësin, dhe nuk e dënë padrejsin. Për ndaj të lutëmi edhe ne për Ejiptin, të lutëmi edhe ne edhe për popë në Ejiptit. Të lutim Allah në manuar që Allah të bare ka u të taruan atë vend strategik, mërëndësi, taruan edhe poplin, edhe shtetin, edhe ushtrin. Asë ushtria është ati poplin, fakti që e u, u, u dhigjën nga disa general të pandërgjeshëm, kjo nuk do të tësë është ushtrije tërësisht e keqe. Policia, të gjithë ata që e përbënë atë shtetë, të gjithë të lutë, për të gjithë të lutemi që Allah u të uzan, Allah u dhëzanë, Allah të i bashkanë, Aloja lewala ti shpëton. Ngase knaqemi kur dikush u gëzohet dhe gëzohemi kur dikush përmirësohet dhe gëzohemi kur njerëzit muslimanë që kanë qenë në konflikt pajtohen dhe bashkohen mes vetes. Andaj mos i kursem nga lutjet tona spa ku shikoj ndëruar. Edhe pse ndoshta nuk kemi mundësi të bëjmë diçka të tepër, por spa ku mos i kursem nga lutjet tona, nga se tinit bindor shikoj ndëruar, sa ata nuk kanë kursyer neve nga lutjet e tyra a tere kur gjakuin kur gjakuin derdhen kët vend kur ne shtypeshim kur ne persekutoheshim kur ne ndiqeshim ata në xhamitë të tyre në namazet e tyre ku do qeshin luteshin për neve luteshin për neve pse ata kanë pas fatin që të kenë diktator si Mubaraku e i cili nuk e ka nuk e ka artikuluar zërin e popullit të tij për ball të çësës së Kosovës, që nuk duhet që neve na bën nga ata që janë mosmirnjës për kontributin e këtij populli ndaj çësës së Kosovës dhe për kontributin e gjith-muslimanëve në botë për çështën e Kosovës. Sadoqoft, sadoqoft bëhet fjalë për yjetra njerëzish, bëhet fjalë për dhunë, andaj kushdo që e ushtron, ndaj kujt do të që ushtron për neve si musliman është e, është e refuzuar. Allahu na uzoft në rrugën e drejtë. Allah në e nësë e Allah të ruan gjakrat e muslimanëve, të ruan jetët e tyre, të ruan dhejën e tyre, dhe të nabashkon në rrugë të drejt, të ruan nga gjithë do konflikt dhe përqarje, nga se jetëa është shumë me e shkurëtër, se që ne mendojmë, ndaj mos të ambushim këtë jetë me uretje, e me zili, e me përqarje, por të mundohemi që brenda afatë, që zotën e ka dhenë, e nuk e dim kur s'ka dhenë këtë afatë, Branda këtij afati të lëm gjurmë të mira në këtë botë. E të lëm punë të mira, e jo të jemi nga ata që Zoti na ruaj të kujtohemi për të keq e për të mrasht, e për përçarje, e Zoti na ruaj të kujtohemi edhe për vrasje, gjakderdhje kështu me radhë. Të jemi nga ata që kur të shkojmë nga kjo botë, përmendemi si njerëz të mirë. Përmendemi si ata që janë munduar të lënë gjurmë të mira, të pajtojnë njerëz, të kontribuojnë, të kthejnë drejtsinë ta luftojnë për drejtsin, nga se të ke fundet që si ku nëruar gjdo kush për neve, me punët e ti, me qëndërimit e ti, me fjallët e ti, është duke e shkruar historinët i sot, që nesër, generat e arshme, gjithë sësi, do të aledzojnë. Andaj përzid për vetën tënde, se qëfar historie po e shkruan, që do të aledzojt edhe në këtë bot, nga generat e arshme, por do të aledzojt gjithë sësi, edhe ditë në gj doto të takojmë Allahun e mënduar. Allahu na ruajt e na uzoft. Me këtë edhe po japim fund këtij misioni të ku ndruar dhe shpresoj që të takohemi edhe në emisione të tjera të radhës, duke filluar që nga java e ardhshme. Allahu ju ruajt paçi, ditë të bora, shëndet dhe mirëqenie në familjet e juaja dhe kudo që jeni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.